Bueno, baixamos un poquinho a música, Xulio, e vámonos ir ás terras de Moaña, a esas terras que o mesmo ti que eu queremos tanto, <risas> e sobre todo que nos debe estar agora, pois pase, fa, dando un paseíño por aquel paseo marítimo, ao lado da praia de Xunqueira, mirando a vigo da frente, agora que xa se acerca a noite, se ven aquelas luces que se confunden ca ría, e máis...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 Bueno, bueno, que é eh, conveniente non somente no, onde se fai cultura, como dix ti senón tamén noutros no, no sitios ta, Me parece que o Xan Leira tamén falou de ti, dese de, de, de traballo e tamén ese outro día que estive en, a fin de semana en, en Pontevedra no Culturgal, no, no dixime Manolo Manuel López Rodríguez, sabes, ese poeta que tamén sí. presentou aí o, o, o seu libriño Pois dixime, sí. estarei ali con con eles <risa> s, s,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 Xa... O, rapaz, o rapaz bebe, o rapaz bebe na, na, na sabedoria do povo Na, na, na uh -huh. nosa xente maior Que cada vez Me topo con que quedan menos Quedan sí, uh -huh. menos xente maior Para falar con eles uh -huh. e, e claro Ese é a sí, e claro. cando, eu E cando vou falar Eu me topo con moita xente maior uh -huh. Que Non quere nadie xa ni escuitá-los uh -huh. uh -huh. claro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 A ver, Loixinho, en, en, que, en que libro andas? Andas nos rayas non? Os raias que eran as primeras sí, letras. Es que sí, claro. Sí. Entón, claro, eu jamás lle, lle, lle, lle tomei aquilo, porque foi foi unha gran muller. Uh -huh. Despois, escrevin cousas dela, en fin. Okay. Pero, claro, cando eras un rapaz de 4 ou 5 anos, porque eu fui á escola eh, con meus irmáns, uh -huh. eu era pequeninho, cando morreu meu pai, entón, claro, tuve que quedar eles iban á escola e tuven que ir con eles, claro. Ló, entón, claro, non salíamos dali. Sí, sí. Daquel da rayas, non? Como uh -huh, decía sí. a senhora Rosa. <risas> Escoita, eh, ese libriño que é eh, feiticeiro, a mi me gustou un momento, xa volvín a repetir algúns capítulos, porque en realidad sí. le, son cativiños e son sí. fáciles de, sí, sí, de entender. Sí, sí, sí. Por certo, teñen unhas ilustracións, son túas? Non, non, non. As ilustracións, A xa nos traxión fiz unhas Evaristo Pereira ah, mm. que fai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 Ver, bueno, eh, eh, hai que hai hai que, que dicir aos mestres ya no sí. instituto Hombre, sí. tamén que, que, que ese libro compre darlle unha unha boltiña, porque ademais os capítulos son cativiños, son, son suficientes sí, sí, no, no... sí, sí, vendeuse moito incluso para pa cativos, para rapaces pequenos, uh -huh. polo o feito de, de, de ler as historias, claro. e incluso, que, e incluso que poden pintar os debuxos. Sí, eso, sí, eso, sí, eso, sí, sí. Decir, Por iso tuvo un pouco incluso para para pa esa estación, non? Uh -huh. sí. eh, eh, por eso digo que que Por certo, que dentro das de esas, esas pequenas, eu, eu digo dicollas historias ese, de, do, sí. do, do, do rapaz do da aldea, algunha delas eh mm, maia a maioría delas como diste recibiche les desas bibliotecas andantes son maiores. Et ti sí, mesmo tamén algunha, pero algunha das que che máis che se fixeron mm, eh, Que máis che entraron adentro, que máis a gusto te sentixes con elas? Con moi mira, pode ser aquela cando, cando foi do, porque era unha ilusión. Era unha ilusión que eu tiña de, de que vinha a Piorsa un, un avión a pagar un lume, non? Ah, hmm. ah, ah, entón claro. Aquela rautada del rapaz sí. eh, eh, plantee el lume a una tomada. Plantee lucho, <risa> el lume, plantee el lume. Pero resulta que eh, acudió, <risa> a, acudió a gente de todos lados a apagar el lume, pero el ecuatrano no me sí. <risa> lo. Claro. Eh, eh, eh, entonces, eh, por... no te imaginas, yo tuve que andar escapado aquella tarde toda, por lo menos de las vejas de un millón. Y <risa> eh, después, eh, después eh. castigado.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 so xogando por debaixo dunha, dunha viña de de de da viña dunha parre de viña, enhanchouse en nun alambre, peironlle os dentes todos. Veca. A la vai a comida, a la vai, valla... bueno, fose vale. pues, imagínate, non? Sí, sí. Un cabreo tremendo cun meu irmán que sabe Dios o dolor que estaba pasando, uh -huh. pero nós cabreados con el porque fastideou a festa. Claro. Home. Claro. Era a comida, claro. É. É verdade. Pois todos estes son entre comillas anedotas tamén, non? Si, si, si, claro, claro. Son anédotas, son anedotas. Bueno, e os maiores que leen eso seguro que tamén se preguntan, "Era fixeches este, fixeches aquilo?" Si, si, totalmente, porque ademais eles en moitas cousas se sinten identificados tamén, eh. a xente maior, xente dun dos anos 50, 60, totalmente identificados. Si, e algunas destas tamén as fixeron eles.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 Mi madriña era, era tremendo, muchacho Que palabra máis fermosa Mi madriña, esa é <sadmo> de moaña Pero moaña ¿eh? Totalmente Luís Xacho dixen ao começo Felicitacións por este traballo eh, eh, Seguro que entes sigues traballando En outra máis Como como ti dices, sí, estás sí. preparando para poder Presentalo Ano eh, de ven uh, sí, Ano que ven En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 E despois, se eu miro, me sorprende, e dixo, per, cú, le horas falando, sin mirar un, sí. un papel, mm -hmm. e, e non, non repite nada, estamos todos aquí acojonados escuitándolo, <risa> bueno, pero é así, entende? Sí, sí, sí. É sí. que vive. Claro. Na, a parte de que o vive, quer dizer, ele, ademais, eh, eh, bueno, non sei se si sufriu algunhas cousas, eh, pero o que sí é certo é que vivi unas directamente, e entón, ele además es un tipo muy muy senseroso, eh. Sí, sí, Mira, como le pides una cosa, sí. se, se desfalla en eso darche. Sí, sí, sí, sí. Porque es un curso, o sea, aquí alumnos incluso de fuera de aquí de Galicia, uh -huh. que le te han pedido para, tal, para que les ayuden las matemáticas, en exámenes y él sin problema ninguna. ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado. Es un tipo muy hizo trabajos Bueno, que ilusión non son para contar aquí, cousas maiores, pa sí. sellos, sin cobrar sí. un duro. Mm. Sí, sí, e sí, fin, eh? En fin, sí, sí, moi altruísta. No, xa, eh, xa nada mas que falar con el, xa se si lle ve a, a bondade que ten e é a boa persoa sí, aquí. Eh. A a sí. Moi altruísta, moi altruísta. A verdade que si. Sí.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 O que, que sexa non hai problema ningun. O que es sexa pero acompañado dunha boa conversa aí eh? eh, sí, sí, eh, sí, sabes que non hai fallo. Eh? Aí non hai problema ningun. E unha boa compañía. Moitas grazas por todo. Una grande aperta a miúdo. moito. Igualmente. Támos eh, eh, a ti, Ta Luis. Adeus